אל האובות ואל הידעונים לזנות אחריהם, ונתתי את פני בנפש ההיא, והכרתתי אותו מקרב עמו. והתקדשתם והייתם קדושים, כי אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדשכם. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת.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 אשר הבדלתי לכם לטמא. וייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואיש או אישה, תהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו, באבן ירגמו אותם, דמיהם בם.